Не вдовольнявся словами, поглядами, готовністю служити в усьому. Доходив уже й до неймовірного. Обтинав Сулейманові нігті над срібною мисочкою і беріг те у трояндовій воді ніби найдорожчу реліквію. Сулейман складав вірші про Ібрагіма. Називав його Макбул – милий. Мергуб – бажаний. Макбуб – улюблений. Часто й спав з ним у тій самій кімнаті, забуваючи про небагатьох красуні свого маленького гарему. Примусив Ібрагіма завести власний гарем з рабинь. І жінки теж любили Ібрагіма. Він був коханець палки і вишуканий, як усі греки. Греком залишався попри все. Сулейманом читали Арістотеля по-грецьки, сперечалися про Платона і Сократа теж по-грецьки. Коли в Стамбулі Ібрагім познайомився з багатим венеціанським купцем Луїджі Гріті, то перша їхня розмова велася теж по-грецьки. Нешлюбний син венеціанського сенатора Андреа Гріті, на 10 років старший за Ібрагіма, чоловік неймовірного багатства Луїджі, повівся з Ібрагімом як з братом. За кіпрським вином повільно розмовляли про поезію, про Олександра Македонського і Ганібала, про ісламське мудрослів'я. Гріті вчився в університетах Відня і Падуї, і Брагім тільки у безіменних улемів. Один народився в розкоші, другий походив із поконвічних голодранців. Але хто б побачив між ними різницю? Та ще й до того ж старший, багатший, могутніший, освіченіший господар дому Поступився молодшому, незнатному рабові, зрештою навіть мовою Не дивувався тільки Ібрагім, бо знав те, що знав і Гріті Про смертельні хворощі султана Селіма І про те, що Сулейман – єдиний спадкоємець престолу А також про те, що Ібрагім – душа і серце Сулейманові все таке життя прекрасне і легке. На третій день після проголошення Сулеймана султаном Ібрагім одержав звання наглядача султанових покоїв і великого сокольничого. Йому було визначено двір на Атмейдані коло античної цистерни Бінбердірек. Від Айтмейдану через іподром до Айє Софії і сираю Топкапи зовсім близько. Султан хотів мати свого улюбленця поряд. На Атмейдані відбувалися огляди султанського війська. Там муштрувалися яничарські орти. Через нього пролягав шлях урочистих султанових виїздів, селямликів. Атмейдан був мобиль дзеркалом султанського Стамбула. А Ібрагім любив дзеркала. Венеціанця не здивуєш таким подарунком, але Ібрагім, посадившись на Атмейдані, часто посилав Луїджі Гріті на Перу дзеркала – то бронзові, то срібні, а то й золоті. У османців немає предметів без значення. Ведучи походження від темних сельджуків, вони не покладали великих сподівань на письменність, обходилися зазвичайом своїх неосвічених предків мовою речей. Навіть цілком не письменний осьманець міг скласти будь-яке послання. Дзеркало означало я всім готовий жертвувати для вас. Гріті приставав на пропоновану Ібрагімом гру, присилав йому виноград сувої синього і голубого шовку, солодощі, гілки алої. Це означало серце моє, я люблю вас. Страждання, яких я зазнаю від своєї любові, мало не зводять мене з розуму. «Душа моя лине до вас з усією силою пристрасті, пролийте благотворний бальзам на мої рани!» Ібрагім відсилав золоту монету, себто «Я любитиму вас ще дужче!» Минув другий місяць з дня проголошення Сулеймана Султаном. Переконавшись у щедрості і суворості нового падешага, Стамбул втихомирився. І хоч велетенська імперія вибухала бунтами то тут, то там, у столиці життя налагоджувалося. Найпершою ознакою було те, що купці повезли на Бедестан коштовні товари і найдорожчих рабів. Луїджі Гріді через посланця запросив Ібрагіма відвідати разом з ним Бедестан, де мають бути рідкісні молоді рабині, навіть черкешенки.